Ленкавський все крокував номером. Нарешті він зупинився і запитав. «Скажіть, пані Зоряно, ви комусь, окрім мене, казали, що нібито винні в загибелі провідника?» «Звісно, казала», – зітхнула Зоряна. «Я три роки тільки про це і думаю і тільки про це говорю, бо це правда». Я стільки принесла жертву, аби цьому запобігти, але ми не можемо з ними боротися. Даря ніжно обійняла її. Навіщо впадати у відчай, Люба? Ваша совість чиста. Ви стільки зробили для організації. Ви з таким успіхом працювали у німецькому лігвищі. Німці Дарусю Малі діти, порівняно з КДБ. Ті подикунські спалювали людей або душили газом у газвагенах. Вони не винаходили ніяких єзуїтських пристосувань. Коли ваш чоловік помер, нікому не спало на думку, що це вбивство. Думали інфаркт. У КДБ інтенсивно працює лабораторія з виробництва цих іграшок. Туди залучені кращі спеціалісти. Справу таємного умертвіння перетворено на конвейер. Саме про це я і збиралася розповісти на процесі. Однак мені не надали слова. А не вбили мене синильною кислотою лише тому, що їм потрібне було самогубство. Треба негайно скликати прес-конференцію і все розповісти. Годі, Зоряночко схопилася раптом Дарія. «Я вирішила. Я забираю вас до Нью-Йорка. Тут вам залишатися небезпечно». Троцький сховався в Мексиці, однак Сталін і там його знайшов. «Сталіна давно немає», сказав Ленкавський. «А я цього не певна», відмовила Зоряна. Біля її ніг сіла Наталка. «Мама так зрадіє?» «Ми покажемо вам черепаху Розалінду, яку ви нам подарували». «Як? Вона жива?» «Так!» Чудово витримала переліт, а тепер вже велика і розуміє англійську мову. Її Андрійко навчив. «А прес-конференцію зможете скликати і в Нью-Йорку». Зоря відчула, що у неї злипаються очі. Це зауважив Ленкавський. «Ходімо, їй зробили укол, вона повинна відпочити». Вони на шпинках вийшли. А потім в номері з'явився хтось сивий, з сивою бородою, дуже знайомий. Сів у головах, ніжно погладив її волосся і тихо промовив. «Усе буде добре, доню!» «Тато?» – зраділа Зоряна. «Я всі ці дні відчувала, що невдовзі вас побачу. Як ви?» «Все гаразд, доню», – сказав він, гладячи її волосся. «Ми з мамою часто тебе згадуємо». «Ви її бачите?» «Усіх бачу. За тобою сумую». Скоро вже будемо разом. Я побачу маму? Обов'язково, доню. Хіба ти забула? Повертався Єфта у Міцпу додому. Аж ось дочка його виходить йому на зустріч з бубнами і танцями. Не забула, тату, з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув, «Ой, горе, донечко моя, як ти мене засмутила, занапастила ти мене! Відкрив я мої уста перед Господом і мушу Дотримати Слова Я пам'ятаю тату Вона сказала йому «Батеньку мій, коли відкрив ти свої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік»